Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanil ayumiddin. Allah nama dhuwa rafalandarojim wa tëmpertindim dhe fali karkojim lavdatat dhe bëkimet allahu chofri bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Mi familën ti e tim bisho këtë ti dhe gjitha ta që ndjekin rrugën e tyre dhe nëndinë dhe fund të kësaj bota. Të ndrua lezër besimtar, kemi filluar që të trajtojmë një sura nga surat e shkurtra të Kur'anit, surën El Humeza. Në të cilën surë, në të cilën kaptin, Zotë Gjelle Gjelaluhu u atërheqë vërejtjen disa kategorive të njerëzve. Në të cilën surë, në të cilën kaptin, Kategorive të cilët i bëjnë dëmë shoqnisë, keqëbërës dhe Andaj qenë ka filimi surës e diri në fundë kjo surë përmban një loj retorike kërtsnuse Uaj lun li kulli hume zetin lume zë Allah u Gjellewala thot mirë dhe pa dyshim se i pretë dënimi dëmë shumë nëse nuk përndohen Ata të cilët Talën me të tjire dhe i përqeshin ata Dhe pasaj Allah ka vazhduar duke nga të reguar se Këta njerë që përqeshin Nuk e kanë vetëm këtë problem Por ata e ka një problem tjetër E ledhi gjemë amalen Vë addede Këta njerëz janë të përkushtuar Tërësisht Pas të mireve Materialet e kësoj bote Andaj jeta është konë duke, duke grumbullu, disponimi i tyne dhe hidrimi i tyre dhe gjitha që ka të bëmë e këtë jetë ndërlidhët me këtë grumbullim. Dhe krasë këti grumbullimit të të mërshëm ekstrem, ata edhe e keqëpërdorin këtë grumbullim. Që për mes pasurisë që e kanë, për mes autoritetet që e kanë, të nënçmujnë dhe përbuzim të tjerët e këta njerës që me begatit e Allahut që Zot i ka furnizu i nënçmën të tjeret i përbuzën të tjeret Allahu i ka kërsnu nuk ke të drejt nga se këtë që e ke qka do që ke Allahut ta ka dhon andë me shfar të drejt e i dhunan i nënçmën i përbuzën të allësh me rabta Allahut duke përdorën këtë retim begatin e Allahut Nuk te lën Allahu xelallahu ka çështje, absolutisht. Prandaj Allahu xelallahu ka kërcësuar ata të çunit, nuk kanë tjetër rol në këtë dunjo, nuk kanë tjetër mision në këtë dunjo, nuk kanë tjetër brendë në këtë dunjo, vetëm si me grumbullu. Shikoj Allahu xelallahu këtu nuk thënë me fitu, nuk thënë me u furnizu, nuk thënë Allahu këto që jeni më punuar dhe më u furnizu dhe me fitu jo kështu tha. Jemaa Don, aja ka veç me grumbullu, me pa grumbull pasurisht para syve ti Edhe një pangopsi e skajshme Don, Në kulmë e saj, nuk ngopet asnihere Cikur që edhe vet i nërguari, sallë Allah së më ka thënë Le uke në libni Adame, wadi janë, le të men në thalit Bir yademit ti kishte në posedim dy lugina me arë, kishte më lakmut të tretën. Ai bir yademit i cili është zhvesh nga vlerat e besimit, ai që nuk e ka kuptuar jetën si duhet, ai që jeta e tij nuk është tetë përse grumbullim dhe grumbullim. Ai që fatkeqësisht pas të pas grumbullimet nuk i mbetet mundësia më e madhe për shfrytëzim. Atë grumbullim të tij që jetën e ka kushtuar është të zëndi kusht tjetër pas ti, nërsa i vazhdo në tutje për të ka lojgjën levala, mirë për i falimentuar. I falimentuar, dhe në pas evape, pa punë mira, nga se me atë pasuri, me atë autoritet, me atë që ka pas nga begatit, nuk ka shpërnda, nuk ka bomirë, nuk i ka mdimut të tjereve. Realisht, i tërë që lijmë i ti dhe e tërë brejn nga di ka qenë, grumbullan, grumbullan. Grumbullan. E ka haru Allahu xhelle wala. E ka haru vet vetën, e ka haru botën tjetër, e ka haru vdekjen. Gjithçka këtu ai si s'ka penduarën fare. Kreçka ka qenë në mend, ai ka qenë jema amalen. Me grumbullu pasuri. E nëse është kështu pra, me grumbullim, atëherë Allahu xhelle i kërcënot, nga sallat në këtë botë nuk na ka sillë me grumbullu. Edhe Allahu xhelle në këtë botë nuk në ka silë na ka sillë na vetëm me ushqy dhe me fitu dhe me urtëtu. Ne po ne kemi një qëllim. Dhe kemi një rallë, roli i ardhje, së tonë, këdunja është, të adhrujmë Allah në Gjallewala dhe të ndërtojmë këtë botë mi bazë në asaj që Zotë Gjallewala në kam pësuar për mes pejgamberva. Kjo është ullzim i islamit për jetën. Dhe këtë e mësimët e islamit për qëllimin e kriimit e kështu më ratë. Dhe Allah pas e ka vazhduar, duke thënë, allëdhijë gjemë amalen wa addedeh jahsubu an ma dahu akhlada kras ç grumbullan e grumbullan këy edhe ka kalkulime të gabuara do m'n këtë njeri digjitroneti kalkulatori ti, hesabet, ja pasuris, i tij gabimisht të hesapat apo pse po ia ka prish kalkulatorin la këmia mas pasurisist apo duke vëra punë mas pasurisist mas autoritetit mas epshit onvec me shuyzu epsilon mesh mknut kja dhënje domthon epsilon roke që mashtrimi i ti tij i ka prish edhe kalkulimet e çfarë kalkulimi je ka prish këti Allahu xhallahu ala thot yahsabu an ma lahu akhlida kyniri domthon me kët grumbullim me kët që ka arrit ka përshtypjen dhe logarit yahsabu Hisa për kaboqe, se kjo pasuni, kjo autoritet, kjo që aje ka fitu këdë një, do t'i s'jelë përjetësi. Do t'i s'jelë përjetësi. Në qëfar kuptimi do t'i s'jelë përjetësi? Kuptimet ndryshme të ndrygjë dhe zërroptur. Filime është të ndrygjë dhe zërroptur. Në si musliman, në si besimtar, i kemi disa bindje. Me këtu bindin e ushen besimi jonë, apo? Ne kemi besim në Allah xhallal xhallal xhallaluh. Dhe ky besim na ushqen me bindje të palëkundshme. Nuk kemi farda mendje në këtë çështje. Për shembull, ne jemi të bindur se dhuruesi i jetës është Allahu. Kush t'i ka dhënë jetën? Allahu. Ne jemi të bindur se furnizuesi i njerëzimit është Allahu. Ne i marrim shkaqet, shkaçet i ndërmarim është e kërkuar nga ni, mirë pa, në fundë të fundit, në fundë të fundit, kush vendos, sa kime pas, Allah. Sa është ndryshë, apsuritesht? Nga bindje tona, që në ushen me të besimi jo, në Zotë Gjallë Ora, është se edhe, vdekja është në dorë në Allah. Dhe këtë vdekja Allah Gjallë Ora e ka caktuar, si kur që si e ka caktuar edhe jetën. Allahu e ka caktuar kur do të vjen ndo kush në dunja edhe për mu, edhe për ty edhe për atë, a e ka caktuar a ka mundësi një njëri me anë dunja e mu kryu në barkën e nonës e mu anë dunja, e mu rritë e Allahu tek me vëndë marrë vësh që ku dulë kjo? A, a ka mundësi? ja, pa mundësi, sëndodhë kjo punë me ardi kësh paleje Allahu si jep leje, a i përkundre Allahu delë dunja, a ka mundësi kështu? Ja, së është e mundshme kërë, absolutisht. Ta rëfuzan edhe besimion edhe logika ju në gjithë ka rëfuzan. Do të atë, ardhja gjithë dokuin këtë dunja është në izin e ti. Aj ka ja pleje, ma di aj je ja pleje, do të atë, kur më u zën frytën e mitën e nënës, e kur mësë më u zënë. Aj je ja pleje për këtë qështje. Përndë, aj Allah u gjallë levala, je ja pleje që dikush të jetë moshkullë. E ai hap leje di kushtet thëmër. E ai hap leje diku i lindin edhe mashkull e thëmër. E ai nuk jap leje që dikush ket të ket as në petyne. A kemi krekto situata ditën të pun? Po? Kimë njerëz që kanë veç vajza? Kimë njerëz që kanë veç djem? Kimë njerëz kanë vajza e kanë djem? Kimë njerëz nuk kanë asgjë. Allahu furnizon me hare me të mira. Prandaj, po të ishte me diçka në duniokë që të me kon njerëzit barabar Kjo ndodh me lehenë Allah Gjallala, aja din pse, me urtsin e ti. Përmdaj, aja është drus i jetës, dhe aja është i dhatë me që njëriju t'jamër jetën. E jona është më kujdes për jetën, e për të jetër, mirë pa, Allahu Gjallalë, utëndër e lërëzë këthënë, kullu nefsin dha iqatu l-maut. Gjida shpirt, që kemi kriuar, ka me është ju vdekin. Do të këtu Allahu Gjallewala për jetësis në dunja i karavullë. Ska mundësi. U shqevoni me qka të dëni, shëtitni së të dëni, hani qka të dëni, shkani ku të dëni, bani qka të dëni, këni medik. Dhe gjitha për pjekit për për jetësi në dunja e në të kota. Këtu ska për jetësi. Fundë. Allahu i tha për i gambinit vetë, inë në keme i gjithun, o innehu me gjithun, ti ki me dhek, o Muhammed, ti i dash një jem, ti i ofër ti jem, ama ki me dhek, që shtu është ligjët dunjas, edhe ata ka me vdhek. Përndaj, kjo rregull që Allah Gjelloha ka vendus, kjo është binde ju, në po, përndaj njëri ju, gjdo përpjek e që vën këdretin, për përjetësin këdunja, në qka do qoftë, kamë vdekur. E Allahu po i thot njerëzve, kalkulimet e juaja për përjetësinë e gjatësiën të kota, gabesh gabim ga keni kalkuluar. Nga sa ndor në Allahu është litari e jetës së juaj. Kur don ai të rëkët litor dhe u merr jetën dhe ju bëni të vdekur. Me po kënyerit ju ka prish kalkulatorin, digitorin ju ka prish. Nga lakmia, nga nga nga pangopsia, nga efshi ka filluar dha Po e a ja qëtë gabime shtë të japëtën. Ajo rralesh bënë 2-2 bëjnë 4, apo lakmiqartë e ja a qëtë 2-2 bëjnë 12. A ti qështu e a qëtër? 2-2 bëjnë 12. A bëjnë 12? Jo së bëjnë 12. Nuk bëjnë. Vesh me një rast bëjnë, kur digeturinë është të preshtë. Vesh në situatë e kur prishët, ta ne nuk gëdhenë mo, apo shumëzan, apo pjestan, apo mbledhë, u prishë. Andaj, Allahu permand për, për një kategori njerëzve që digjitrojnë kalkulatorin ka prish e pa thallallahu xhallahu ala drejt nëse në dunjo edhe llogaritni mirë se voj halli për ube kur drejt e kallahu ka xhallahu ala me hesapet kalkuluara gabimisht atë. Gabimisht. Nitë hire Allahu flet për tën surën Kehf. Sura Kehf që është mirë me lezu ditën e xumës, ditë e bekuam Këtë sur është shpërblyshme me lezu, dhe është sevap me lezu, surën kef e shpelës, kaprinë e shpelës. Aty Allah u gjelloha përmen disa raste, njën ka të rastet Allah u përmen edhe një pëjqetyne, praktikisht. Këtu Allah për të sunë humezhe, në sunë humezhe Allah për atë, jahsebu enne ma lehu akhleda, kënjeri menon se kalkulan logaritë në përjetësi e ta është në kefë Allah, po këthejmë ta është në kefë ati pak më përpora po kalëzën që janë i njëri për ishtëri, po ju kalëzën e qy është duke që kënë i njerëja përta Allah u përmenë duke thënë Wadribillahum methëller regjulejni Gjallna li hadihima gjennetajni Allah u gjallonë dhejnë në fund të jetëve thëtë ti o Muhammed selja u shambullin njerëzëve qënën shambullin të du njerëzëve ku shënë këta du M'të kaluorën, por s'osh më rëndë si kur kanë qenë. Ne nuk më intereson aspekti kalendarik. Ne intereson rahasit, rahasit kanë duhet më marrë simpetina. O ç'ka është më rëndë për mjeve? Zot, historia nuk është për kalendar. Historia është për vull më marrëm simp. Ata që mësuin historinë vetëm si kalendar, jo më marrëm simp ata kur s'kam sukurgjë. Që historia duhet mësuar më marrëm simp me bojërat. Çka na kanë thënë kur na bojësh, ç'ka na kanë thënë? Opet më ndosh ç'është topa. Et çka na kanë dhull kur e kanë ngut me asnjë çështë? Apo po vetë do të ngut pro. Et çka na kanë dhull kur e kanë ngut pa me asnjë gjithkëna ik. Apo po të kemi iksa tingujm e çështot. Historia e çështës ka gjithmonë të kaluzon çëshmjavon të ardhmen. Konsultohesh me të kaluarën për të ardhmen. Ata që nuk marrin sim nga e kaluara s'kan të ardhme. Nga sa ata përsëritin gabimet e njëjta punë. Njëri apo. Bllë ai shtoni në skenë një orë e ka një thënie thotë Është i njeri, a dini çka çmenduria e pyet, aty çka njerë, nuk ka normal njerë. Aty çka çmenduria. Po tash më bëj gjithmonë punën e njëjtit e më prit rezultate ndryshe. Është e mundur? Gjithnjë etës rrugë mira, gjithë etës rrugë mira, ama më prit më dal di kund tjetër. Jasmunesh vëllai. Smunesh. Sarti bien që se rrugët që të kimë dal gjithmonë. Po mundish po. A do më dal që të po? E po duhet më në rrugën apo. Ç'ka? Antijallahu për men. Historinë njerit caktum që i karani faru dhe gabimesht që ku dalë, kush i bjenë që se ju dhe që tukë me dalë, Allah po thëtë qëka ka po kënjere? Vandri blehum, s'jallë u shembu të i kush në këta du njerës? Këta du njerës kanë qenë kojsi në gjithë, njoni me të, me gjithë në gjithë njoni i pasun i kapë Allah, përmenë Allah, qëfar kopshte e qëfar që begatish e fryte, e mirësit shumë ta A i këjshien nga ti, fukara. Në s'ka pas shumë tuk, a s'ka pas në bjellëra, në një varfënë, dytë një gjithë. Mi për këj pasu një arrogant, se ka të pasu në falinerus, e modest, e hamdulla. Ama këj që ka qëllu arrogant, edhe krenuhej para këjshizve të fukara të thunë, krej që ta vete konfitu me njërës në temë. Ajë i thëjke, thujë alhamdullillah, i fukaraj, mirë dhe ti ke punë, ma thujë alhamdullillah, ja, dhe, qëfarë alhamdullillah, dhe të konë fituhun e këta, me durë të mija, konë po këtë punë. Problemë ke punë kështë, problemë, vëllatë. Ajë i fukaraj i thëjke, adin që kemu këtë e ka Allah, adin që kemi e dekë, e kemi shku të zoti, qëka i thëjke Allah për këtë muhem, e për këtë arrogancë, qëka i thëjke Allah gjallë e e kish pahabit rrushi e pëmët e, e, e tjera, e kish pahabit fart, edhe a i thënë të nuk më mërmenja që kjo prishët në herë, qa që është e bukur, kur së më mërmenja që kjo komu, komu, komu vyshk në herë, ose komu prishë në herë, ose unë e komu më më mëjtë përtoni, kur së më më mërmenja? Hëllë e vale inrudit të i la rabbi. Edhe në së është e vërtet që a po thu ti që këra më kjo të zotit, edhe në kuftë e vë nga se ajë që është i pasën dunja, këmë e kun i pasën në ahiret. Ajë që është fukare në dunja, edhe atje këmë e kun fukare. Qështë që të atje që të këtë dikitroni, ja, e Allah u gjëllë u Allah për men, si shkaj lërgë, në sabat kër u qu, në sabat kër u qu, në, në irë mëjaftë, në vërshim mëjaftë, në shimë mëjaftë, në breshë mëjaftë, në borë mëjaftë, mëjaftë, Ne Allahu më çka do të më thonë, mi krye më çonë të thonë. I çon karkalezat e hajn. Çfarë do të bëndai? Ai ka ushtri. Wala ya'lamu junud rabbika illa hu. Allahu thot, po ku e din ti ushtrin e Allahut? Ti s'e din atë, ti s'e din çka ka Allahu xhallal xheral, nuk e din ti. Ai përdor ushtar k'doj përdor ushtar. Kan do të naj përdor. E do ushtari përdori Allahu xhallal xheralu këtu. Edhe ja u thau kufsh. Kur u qiu. Yukallibu kaffey lam an i thejke gjitha, ah, jale i tëni, i shkreti jone, e i miri jone, e. A përshë, kje bujt më smekon i shkreti, i miri, veç me, pa, me të papuru mire, fëtën, që ka që? Përndaj të në vëzër, sa njerës përshamë nëndodhë që nuk i përfil në obligimet të Allah gjele dhe gjërali, nuk falet të Allah, nështas nuk ka gjëranë. Do një të teatër bën punë ndalun më që ai ka ndalu. Bën punë këtu. Edhe më thon por shajmo diçka ti që nuk ka mirë kjo. Paqa, kjo që më bën si zemra poçi ata. Po mirëllom po kjo zemra poçi. Çush pas ros kjo zemra. Po sahi zemra poas, sahi jfton. Po kjo zemër pa na njëri që i ka durt e për lyta, i ka dytave. Apo. I ka durtën dytë, i kanë dy durt të prekë zhëskat u punu. Është lën durt e hiç. Atë më nësi durt e paçami pas. Sahi Ti ç'u do është? Po ju do Milani hera. Ja, e na po thimme. E vërtetë do që të më posh zemrën e poshtë. E vërtetë është. Po ju do të më la. E ku la? Që tu na këtu kënaan me la zemrën. Na këtu kimën me la shpirtin. Për çfarë kënaan më këtu? Apo. Na këtu s'kenan më dot deshat. Apo. Na këtu s'kenan kurrë më po. Po ju më la zemrën tonë, më pasu zemrën tonë. Më ushkarkum nga mëkatet këtu. Për sa kënaan. Përstoi më jordnë këtu. Ande Allahu Jellalu Ala that. Wa badal lahum min Allah ma lam yakun yahtasibun. Nisura Zumar Allahu that. Do njerëzve ditën e gjykimit, para Allahut kamë udhëdhënë që as hesap s'ekan vënë. Është thosë kisha po bue hesap. Ë po është dashme po bue hesap. Është dashme po bue hesap se vetë Allahu Jellaluhu Ala ku e fiton. Është dashme po bue hesap është dashë me bu hesapë, që Allah ka me dhe për se si e falë, është dashë me bu hesapë, është dashë me bu hesapë, se rrugën e kujt për i nje kjune, mas kujt për shka jajnë, mësimet e kujt për i respektojnë, është dashë me bu hesapë, se ka me dhe vetë për kitë punë, Allah Gjallat Gjallat Huopë. Imam e Bu Hanifja, kë imam madh, i madhë, kë diatari madhë, që njëri se kjo të rallin historit njerëzimit, në dëzënë të këta jet na të në masjacis dhe qante, e qante e zënë të sabahë me këta jet ku shukone i bëhëni i verahimullah ku është i badetit tina e ku është adhurimi tina e ku është dija tina e ajkështë e frikë me gjitha këtose po i delë të allaudi qka që hesabë se ka vëllë të nërsa dikush as minimun e adhurimi më nuk e bën as asgjë edhe nuk e bën hesabë që a ditë që ki medalë për allaudi Bënë hesabë Bënë hesabë, fjëllën që jënë zërë Se këmë dhëllë allahu për tërë Bënë hesabë, bënë hesabë Nga se shfarë thë Omeri radiallahu ta'ala në Hasibu anfusëkum qëbële anë të hasibu O zinuha qëbële anë të uzenu Lëgaritën i vetën e juaj Parasetë Lëgaritën e vëtë Ma te mirë vetën Parasetë mu dalë me matë Allahu jallahu ala E kurdërsh të këllahu jallahu shë Ya Rabë një mundu me matë më sa mëjtë zdi, po më duke që i ka që janë. A i ka më i matë të petaj? Normal, se pesuaj ati është e drejtë. A ma edhe ti matë i hera. Matë a jetë të e bëa të që duhet. Matë a jetë të e bëa që të ka kërkuaj Allah. A, a të ka thonë me bëj që ta? Shumë është më rëndësitë. Përndaj për këta njerës, gabimish kanë kalkuluat. Kanë kalkuluat kalkulua se kanë mundësi më u shfrenu e më u rëktu, edhe në fund, ka lëgaria, kënë me dojnë për la qëllë dhe valë, opër, pandaj, këtu allahu kërcënën dhe të regë vërejtë njerëzve, që ju kaprish kalkulatori, ndreshti, e, e me cilin me, me ndresht, me digitronin e koronëtëm. A kje pa përshamull, për para ma e mëndë, dhe është përbë ndryshve që, kur sahati një vritë ka mirë, e ndreshtim me lajme apëta. Apo, lajme të kanë cakë sahatëm. Me të ndreshtim sahatëm. Po gjithmonë kur soti për me dikat duhet më ndresh, më moat me dikun apo. Bllend studij me kur që më i çel, kompas rreth me pas shok me ket armë, septar septar ropën. E na kera, el hamla, don tro septarë jona, ndron kanë njëre apo fjalore. Ne i thojm këto ksoja, ata të ketë të çka ksoja. Kera ato çka i thon diçka na keshim, ata keshim, ne po elamla nuk është për mundëshmuavë. E kur bishëm kale kush po vol ku më paç, ku mu qly. Fjalore. Ndosht më kthej më mat në fjalor, është në fjalor që do të më mato më. Andaj duhet me pas ku më kthy ti ku njerëz do. Me drejt sahatin, me drejt gjuhun, me drejt po edhe digetruan do më kthy ti ku me drejt apo. A ti që ka prish dik, teton na krenë, oj me e servisu digetruan ton me Kur'an. Qëna. Nëse ka t ka libr dikun, nëse u lhat po dikun, nëse si të bësh sop ç's duhet, kthe te Kur'an apo. Kthe te fjalologjëlorë, më të mirë, a është i rregulluar digetruan yon më? matjet e duhra që Allahu gjellon e i ka thëna duhë. Për njëgjët e në nëzër, për fund, ase ka ku e zonit, du më alizun një jetë të surës kef, që është kapaku i kreksa që i e tharë dhërë më tanë jam. E kanë pyjt Ibn Mesudin, radiallahu ta'alanu, Ibn Mesudin, një pëj shokve djetarëve të Muhammedit sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu. Shokin gusht i përgjëmër sallallahu, po edhe pëj ulemave djetarëve E kanë pyet dhe i kanë thonë, cilë është ajeti që mua më thonë është ajeti më i frikshëm i Kur'anit. Po çati ajetin, pa e gjë duhet më të ridha atë. Cili është ai ajeti apo? Ka thon ajetin në surën Kahf ku Allahu thot në Kur'an: Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'maleh alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun wa hum yahsabun. انهم يحسنون الصنع اولئك الذين كفروا بايات ربي وملقاي فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزءا الله يثبت في القران ثوي ثوي كرزبه ادشوراني اداني ميت رغو پر مت دشتواريت atyre që ju ka dalë hesopi, krejt, e kunder që kam prilat apëtë. E ledhine, dalë në sa'juhum, atyre që mundi është këj pështë, angazhimi është këj pështë, e ata vazhdimisht kalkulani se pëbujnë mirë. Gabimishke kalkulu, avto. Gabimishke kalkulu. Ai që bënë mirë me dalë në suratë, apo edhe prete Allah osevapë, gabimishke uloj e më pëtanë. Jo, se e ke pasë për suratë që apëtanë të zotë e gjëllë gjëllë e gjëllë, avto. Për syrë përfaqe, vapina, Për syrë përfaqe, Për syrë përfaqe, Për syrë përfaqe, Dalë në sa'i humë, Ju shkaj hoq, Pasht ju shkaj mundi tyne, E ata vazhdimisht logaritmin se përbojnë po mira pëtanë. Për ndajtë në nëzër, Dojtë në kalku drejtë, Me shiku se, Këtë pun që për po e bëj, A ja pa lau, pa për punë, ja lau për gjes për këtë pun, A se ja për lau për. A është e sin A është në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, a e ka bop pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, a ka pa Allahu le për këtë punë? A është halal kjo? A është kjo qoftë verifika, ç'i ka interesau dhe kalkulo drejt me len Allahu te wala, ai ç'n këtë dhunja e llogarit vetën e tij dhe e kalkulon jetën e tij tamam si duhet, nuk i del shumë larg tek Allahu kur shkon atje apo. Pse? Se i ka përdorë të njëjtit parametra të kalkulimit si dënyos edhe Tahirit andaj nuk dolin shumë dallim doli, të mua vetë çka komi dol më mirë se ka Allah xhelallahu te ora e as si ma keq çoftë e as si ma keq çoftë Është këta që folim sot për ton këtë atë يحسب ان ماله اخلده që kamë nuqë karrika i mundson përjetësi apo e kamë kamë nuqë do të thonë pasuria i mundson përjetësi e autoriteti është shokë eua kur vjen mele kol mauti me apo nuk vyt aso ki, asë qka ki, asë këne ki, ki. Ka arca këtimi Allahot duhet me ispik të ujtapë. Allah u Gjellona u zotë në rrugën e drejtë. Allah në mundsof që në dunjot të kalkulim qështë duhet e të i përmirësojmë hësapët tona. Që të ka Allahot në edhe lëgaria e mirë, e këndshme dhe e letë. Lëgari dhe një letë për Allah u Gjellona u zotë. Ndërsa aj që ja bëndryshe, Allah u i tha, kella, asëse, gabim e ki. Me këtë kalkulim, Et çka çfarë pasuaj ka kalkulim i gabuar, do të vazhdojmë me këccurë inshallah dhe në takimin arshen, të rzot, e ardhshëm, deri atëherë ju shpërdih u nderoftam. Mundsish Safa sot keni mundsi ngjeshni dhe ngushtojnë sot muni. E, po e kuptoj që thamdha zoti shpëj po kujdesni mirë për Safa se bajia ton ngjeshur, sa po ju shumë mirë pikëto natë, mirë për më gjithat sot keni mundsi prap, ndironi vëllezhan për vëllezhan e ju, edhe ju çeni kom, shikoni kërkoni dosha vënë ka por se natë që mos vim këm zoti u shpëbleft u nderoftam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katheeran